بسم الله الرحمن الرحيم وكل جملة ان خالية ان عن ما يجوز واني انتسب عنه حالا متن متن تغورين يسحو انتقاء تلك الجملة حالا عنه بالواوة إلا المصدرة بالمزارة المصبتين حجاء نزيد ويتكلم عنهم فإنه لا يجوز ديزينا داتولا یو نو سلام بیان یی د متن متن حاصل ته وګورئ نو بیا با وسره سره منځنی وضاحتونه د عبارت د برابرون د پردیسره په عبارت برابرین ټول توپیزان په یو خومخ کې مطلب باندې ځان کې کل جملت خالیه هر ا جمله چې اغه خالی هر ا جمله هر خالی وي د ضمیر د اغه اسم نه چې کوم حال ګرځي ده ضمیر دا ویسمه جنم جو الحال یی جوز عین تصب حالا انحو او ممکن وی عین تصب حالا انحو چې دک ک اسم نہ حال اوبر زیدې شي اسم لفظ ک دا مخک معنا ملغه غلط او بیا رست شي هر اره جمله چې خالی وی د ضمیر د اسم نہ او د ضمیر د کم اسم نہ د داسه اسمنا نہ چې جاهز وی چې داغه نہ حال جوړ شي نو د هر اسم نہ حال نه جوړېږي صحیح شو د ار اسم نه حال جوړیږي چېا فاعل وي یا مفعول وي معرفه وي یا نکره مخصوصوي نو داغه نه حالو جوړیږي نو هر هغه اسم چې هر هغه جمله چې خالی وي داسه دا ضمیر نه داسه دا ضمیر د دا اسم نه چې هغه اسم کې د صلاحیت وی چې دانه حال جوړشي ورپسې جمله خو هغه جمله د دک کا اسم د ضمیر نسی حالی لیاسخ او ان دغاو تل کلمه حالا حالا انه بلوا دغه مبتداه کل جمله خالیه دوله خبر شو لچو زمیر په دی جمله کې نیشته نه دی وې سید چې دغه جمله په شي داغه زمیر په کې نو بلوا او د په کسی شي رابط ینه دا وې سم نه روته جمله را ده اسم کې صلاحیت شته د ریز الحال ادا جمله حال جوړه په دی کې زمیر نیشته نو سبب کې ندی ویسیده چې په اوسره دي ته حالت شي دا په حاصل او خلاصه مساله د دی, دی مسالې نه ایستثناء کوي الا المصدره بالمضارع ټول جمله جوړو دی شي چې حال دي شي بالوخه چې کما مضارع مصدره چې کما مضارع ده مصدره بالمضارع ده سر کې مضارع سیګره او مثبت ده من پی نه ده نو دې باره کې خبره کوي چې فانه لا يجوز دا جایز نه ده چې داې په او سرهسه شي حال شي ل واجبب دی چې دیې به ظیرونه ک راغې مثال به در کې اننیزه د تقلله معمر اوس تقلله معمر دا جمله حالې ده او دی کې سرکې مزاره راغلی دی او دا مثبته ده نو کې ظمیر لا بودي ده دیېبلله ظیمیت طور د را به ته پر سره راغلی ظیر دغلی لکه د خبر را روانه د په کې ظمیر واجبب دی مضارع مثبت مصدر مصدر المضارع مثبت پدې کې ضمیر واجب دې دا په وسر راتلې نشي یو ټول جمله بار کې حکم او خدای جمله ته مستثنا کړي دې واجب دې دې تفصیل اگر روان نه اندره دې عبارت حاصله بکاس اشپیش دې وشته په کې مس کې لګي نه وسر وسر وځهت کوه كل جمله خاليه هر جمله او د جمله نامرات چې صاحیت د حالیت پکیي د دیرو به خه دی کوي المراده کله جملة سال هحالیت دی نو دا به مرادی نودل ته نو سر ترجمه غې وکي کل د جملات هاه جمله خالیت او سال حت للحالیت داې به سره ل هر جمله چې غ ک صاحیت د حالیت وي او خاالوي د ظمیر د سمنا اسمیل د ظیر دغ اسمسمنا جوو ینتهبه حال نانو چې ممکنه وي چې د اغ نه دا جملا حالو واکیشی وزالک بی اینکونا او صلاحیت دا اسم سبه دا ذو الحالیت تپارا بی اینکونا فائلا چید فائلوی و ولا بواسطی حرف الجر اگر تکو واسطی دا حرف الجر سرسی مفهولوی او منکرن مخصوصا یا نکره مخصصی دا ویلی تاسو نحو کداغر پر شرط نحوی حبریدی و نا غیر مخصصه ویه اضافت چی و غیره و غیره لا نکرتن محضتن او نکره محضہ ني خالص نکرہ چی تخسیس وسنه داغله او مبتدا و خبر المبتدا و خبر ني زک حالو حاله ناراضی لکره حال तारीफ داده مبین نهایت الفاعل المفعولہ او کلیهما فینه لا یجوز و جائز دی نکرہ محضہ مبتدا و خبر حال و کی شددینا علی الاسه بنا اسح دلی درو و حال ناراضی نکرہ محضہ مبتدا و خبر اس خبر کې د خبره کوي دا نه مګلم یې كن عن زمير صاحب الحال عن زمير ماوي د دې تعبير په سم سره وکو صحیح عبارت څه شه دې حال اند كله خبر ده کرے نو کده د مخ کې نه حال او بیا ورسته و چې صحیح دې حال واقع شي سره وجمعه کده ذل حال <سؤال> تن ورستو د څنګه حال واقع کې نه جحال دی واقع چې عبید العالم کی ودکه لته کې په اسم سره کې هر اعظم چې ممکنه وي چې دنه حال واقع شي نو سید چې حال دځي او چې تا ده مخ کنه وي هر ا جملې خالی وي دزمير دذل حال نو حال بلا بیان درستو کې یا صح انتک حال سید چې حال دی واقع شي او مخ کې ذل حال خبروځن چ واده ولرستو که واده کړو ته مکه ونو ده په فنډ کې کنه چې وادهونکی به واده سره واده لکه ابراهيم دا وسته واده کړی نشویل اندته بل واده کړو چې دی واده وانما لم یکن عن الضمیر صاحب ضمير ماوي عن ضمير ماوي ضمير صاحب الحال هو مليان کلهو زک قول د ماتن کل جمله د مبتدا او خبر سره خبر خبره کولو خبر دا کولی سيحو ان دک صحیحش يصح يصح سيد انتكى هر جمله چه حالي ذمیرنا او حاله واقع 10 ذي ذمیرنا چې تعرید اسم نه حال واقع يېږي يصح سيد انتكى تلګل جمله حالا عنه چې دغه جمله داينه حاله وركي شي د دک اسم نه ايه عم ما يجوز ان ينتسب عنه يعني دا ارا اسننه ممکنو حاله واقعي نو يصح بالواو حال واقعه کې د تفسير صحیح و له هزه الحكم او هر داسې داسې اسم چې د هغه پر داسې پت هر داسې جمله چې د هغه پر داسې پت نه د هغه نه ساين نه ذات مد عله دا بیان شوه چې هر جمله چې حال کې دی شه داسې حال واقع کې نه شه واقع کې دی په کار دې اوس چې هر هغه جمله چې په دې سبب نه وي صحیح شو هر داسې چې په دې سبب نو الته کې به نه ولجب بن مكتوب جانو تختم شدات تمد عيلات ودا کیو خبره خبره دا ټول یو خبره چې دا کم اسم د پردا حکم ثابت ني کم حکم حال واقعا کې دل مجاز ندي چې په هغه باندې اطلاق د صاحب الحال وشي مگر مجازن ندي وې موږ حال ته صاحب الحال سر دې نه کوي اسم سره چې کلام محمول چې په حقیقت باندې نه پو مجاز دی وی دبل نقطه په کیو یو انما قال ان ينتسبانو سوی ينتسبانو اولم یقول يجوز ان تکا صحیح ګان دا خبره اصل کې دا خبره بنا دا نسب هو کو جمله مصدره بالمضارع کې الحال نسب کې حال واقع کې يدل نسب په مصدرې مثبت کې ده او پاره کې په ټولو کې نسب راځي اگر چې نسب کېږي او دا چې کنده بالضمير واجب دل. هر نسب پټولو کې د مستثنا مل هو عام عام حال نسب کی گی. او د عام حالو نسب کی گی. نو په مستثنا مر هو کې هم مرغ راغلی را نو استثنا ایله المصدره بالمضارع راسه صحیح جی ال چې کله طایه جزو و نو جواز جواز پچا کړي جواز هو د غیر مصدره بالمضارع کې شتا صحیح جو او د مصدره بالمضارع المصدره به څه صحیح کیږي نږدې سره کیا کی دل واجیب دی؟ او واقع يا کېدل واجب دي نو دا په مستثنې وګه داخله نشو ا چې په مستثنې وګه داخله نشو نه به استثنا شي نشو استثنا به داږي چې مخته مستثنې وګه دخولو راغلي ورته ورته تټ ځانې کوه استثنا منقطع هيكا کنه خبرم زه انترالا خو بیا به له ځان خبر پکارو او ځان له خبر دلته کېشته دي اصل مشکلات به دلته کې دادي جبیا دی پسی اغه متن پکارو الا المصدره لكن المصدر بالمضارع المثبت فانه يجب به الضمیر پکارو څنګه شارخ ور پسی رسله ګول دی متن کې دا پکارو او څنګه متن کې دا الفاظ مشته مدد وجنه انت کې انتسبو عام النسب یو کې یو جمله حاليه نسب کې بل نسب کې واستسم به عام اشوا الا المصدر بالمضارع استثناء صحیح شو کې جزء وی نه خاصه استثناء دی ویسینو مدقا بیاته غره ورتا وینما قال انت سبو انو حال نیو ولم يكن يجوز انو انت كوت بالجمله حالا ليدخل پردے چی داخل شي پدکا اي انت سبکه الجمله الخاليه تزك دم نصب کیجی حال اگر چی بسری ذمیر سرا جمله خاليه ان ذمیر مصدره بالمضارع المثبت فصيح واستثناء ها جکل مستثنم هو امشا نسيف استثناء ليه بقوله الا المصدره بالمضارع المثبت نحو جاء زي جا زيدون ويتكلم عمرون فإنه لا يجوز جائز من ده أي جعل ويتكلم عمرون ده چه ابرز والشي ويتكلم عمرون حالا ابرز والشي عن زيدن ده زيدنا ده جائز نبي وله لما سياتي ذكى من ان ربط مثلها ربط بدده مثل جملية مزاري مصبت ده يجبون يكون بالزمير واجب ده چه ده بالزمير سري پقط بالصرب ولا يخفى أو بتادي بطني أن المراد أن المراد يقول كل جملة خالية الصالحة للحالية في الجملة في الجملة صلاحية في حالية نعم ذكاة كالتا حالية في صلاحية في حالية في نشتا نبع سكسابيا كبهو سرنا كبهو ظهور دار وصر وزاكين أم بيا حال وقا كده لشي لك إنشائيات نعم مراد في جملة جملة صلاحية في حالية في الجملة پابازي حاله ته به خلاف الانشئات <تصفح> په هلال د زمانه انشئات معنی په ان حالت کې حل المتتاده حل نوګه ګیله کی معلو دنه دوا سره ولا بدون ها نه بغرد واو <تصفح> الا دا عطبت په مقابل باندې و ان خلد دا غالبا پر مخ کې صفمانه تیر شویل دا وګړه دا عبارت مخکی وګړه دا عبارت د مخکی تیر شېره ما کته دیګا دار پیدا کی شپ 20 تر لگے ده دا ان خلقت ان زمير صاحب ها مطلب مخ کداو کچري زمير پكي نوي صحیح څنګه نه بیا پكي واجب دی اس دا پابند ته و الا کدي زمير نه خالي ني نبي حکم بين حد پن الا قولي ان خلقت کدي زمير نه خالي ان اس عبارت بیانی وإلا تخلو جملة و الا لم تفلو جمله الحاليت جمله حاليت زمير نه خالي ني زمير نه خالي نبیع ورتا ګورا که پکې وی پین کان فعلیتان کچریدا فعلیه وی وال فعل مزاره ان مثبت او فعل مضارع مثبت وی نو ام تنعذوخولها ممتنعه لدخول نو مخکې په زمیر نو نو واجبو رابط پکارو اوس پکې زمیر شتا نو اوس په با پاز صورتونه داسی چې وګور سرځه مکديشي کوم صورتونه بداسی چې وګور سر, سر ممنتنه وی نو یو فرد داسه ک جملې فعلی او فعل مضارع مثبت وی ودخول لواف ممنتنه انت نادوه الع دخول ممتناده واو او دغری بر مثال نه وکاله تعالی ولا تمنن تستكثر تت امتنان او استن ما کړه دیره پره تستكثر چته سیوا کی لا دې تردا وی لیکي دا ګریم قسم دره با د نبی صلی الله و سلم نه پر نو درسته کوم به پرم باج علماء مکروه او داز جهاز کیته وړې دې لپاره چې سبا څنګه چې داز نن نوړي اولاسم ور کړې او لاس ور راغ دا یو بل سره چې په بدل باندې سان کوي د بدل تهملر او د دې مطلب با دا د نهبی السلام دپارم حال دکهه بهتر دی د اومد د پااره بهتر دا چې چاه شیور کوې په دیې مور چې سباله ټیر البته بوننجی شي په دیجهبان شته چې دا ریبا مشروط نه ده چې کمه ریبا ده نو غې کې موبا ب د مشروط دی ف ف مشروطزیات ته که نه اغه په ځینې مشروطه چې کوم څه کړي دا یې زیات نو دلته کې آ یو زميږ او بل تزل مشروطه ومني کو واپس ملاوي شي ملاوي شي کو واپس ملاوي شي ملاو نشي اوسره دانیل د خرابې پکې ورغوي ځنه به تر نه وي چې ورکه خالص د الله درزا لپاره نه زمونه وني دي لپاره چې سبا مال به وراري نو دې وځنه به تر دا تاسو خو بختل زنانو سره زای او بری مبارکه کوي او په دا غړي باندې مولا سبا سره دیر راڑی دمان شکور گیمزز او تا نیت سپاک ہے شی صوری ای برا زیاد دیگا ای بھائی محمیسی لیلس و آگیم راڑی او دا کار مکاو بس نیت کون سپاکاو نیت بدلی جوا بدلی جده کسی داغنشتا زنانون نیت که داغی و این نیت سپاکا صحی شکن خالیس دا اللہ رضا سپاک اکولو پتا ما لما تممت استقرا وتحسن مقاوده ترت استقرا جيتشے سیوا کی مالسی کی سیوا کی الاطات حلقونیکا ا ال ایدیو بل معنا کړي ول عالم چې د کم جن راغستې ده پوښې تفصیل کم شې ورکه دا ګډور زیاد تل کنه ورکو بس ورکا صحیح شه نو ده دا مطلب راغست نو پسې نو ایبل مطلب راغست نو بسل ډیر هولک تم غره یانه مطلب یعنی چې دې ډیر غني ور کا ډیر سړی د الله عزوجا لپاره باندې د دې په ځای مبا د دلتا زول موږ ته وضاحت وکم لئن الاصل په حال ذک په حال کې چې ګم دې هي حال المفرد بس دا خبر اوګدله دا د 10 اور پسې مستقل دلیل دی دا خبر او د بسابته دي سرات چې پهلې مضارع مثبت چې کله زمير په کی وی نو دیکې وو ممتن نه دي او دې ممتن نه دي دلیل د دمو پر سره مشابهت نو پرکو له ناراضي نو هغه واجب ثابت کی نو هغه واجب په دې کې نه وره لہذا د مو مشابهت راغله مو پر سره مو پر سره دوه جو مو حال کې جا انی زدون راکبن کې دوه وجو نشکنده نا سره ناراضي و ناراضي صحیح شو لہذا دمو پر سره مشابهت دې نو دلته کوم مداري مثبت کې نو ناراضي او دا ډیره اوږد مقدمه ده دا, دا, دا, دا بس به <تصفح> ان شاء الله